Незнайомець навіть не поспішав. Коли я вже був біля самих дверей під'їзду, позаду почувся м'який схлип і куля увігналася в раму одвірка. Перш ніж пролетіла друга, я вже був у дворі. Перевага тепер була вже на моєму боці. Вийти з під'їзду, не потрапивши під мій приціл, було неможливо, а всередині сховатися ніде. Навіть вихід на дах зачинений на гвинтовий замок.